Рік по року, день у день, добровільно позбавляючи себе задоволення поспати в години сієсти. Сидячи біля ліжка хворої матері, чиє обличчя від світла з припорошених вітражів здавалося зелено-жовтим, вона слухала занудливі гами і думала, що ця музика бренить десь там, у далекому світі, поки вона виснажує себе тут, плетучи похоронні вінки. Мати, вкрита потом після нового нападу пропасниці, Розповідала їй про блискуче минуле їхнього роду. Ще зовсім дитиною, однієї місячної ночі, Фернанда побачила, як через сад пройшла до каплиці прекрасна жінка в білому. Це швидко зникле видиво, особливо схвилювало дівчинку, бо в неї нараз виникло відчуття своєї цілковитої схожості з незнайомкою, нібито була вона сама тільки 20 років потому. «Це твоя прабабуся». Королева, пояснила мати, надсадно кашляючи Вона вмерла через те, що зрізаючи в саду туберози, отруїлася їхнім запахом Минуло багато років, поки Фернанда знову відчула свою схожість із прабабусею Вона засумнівалася, чи справді, та являлася її в дитинстві Але мати посварила дочку за невіру Наші багатства й могутність незмірні Прийде день, і ти станеш королевою Фернанда повірила їй словам, дарма, що вдома надовгий, укритий тонкою скатертиною і заставлений сріблом стіл, їй подавали, звичайно, тільки чашечку шоколаду на воді і одне печиво. Вона марила про легендарне королівство аж до дня весілля, незважаючи на те, що її батько, Дон Фернандо, був змушений заставити будинок, аби купити їй посаг. Ці мрії не були викликані ні простодушністю, аніманією величі, просто її так виховали. Відколи Фернанда пам'ятала себе, вона завжди ходила на золотий горщик із родовим гербом. Коли їй виповнилося 12 років, і вона вперше залишала будинок, виряджаючися в монастирську школу, для неї подали екіпаж, хоч до школи було всього два квартали. Її однокашниці дивувалися, що її посадовлено окремо, на стілеці з дуже високим бильцем, і вона не приєднується до них навіть під час перерви. «Ви їй не рівня», – пояснювали Черниці, – «вона буде королевою». Подруги повірили в це, бо вже на той час Фернанда була найгарніша, найшляхетніша і найскромніша дівчина з усіх, яких вони бачили в своєму житті. Минуло вісім років, навчившися писати вірші латиною, грати на клавіакордах, вести розмову про соколині лови з кабальєро та про апологетику з архієпископом, обговорювати державні справи з іноземними правителями, а божественні з папою, Фернандо вернулася в рідну домівку і знову почала плести похоронні вінки. Будинок виявився занедбаним, у ньому зосталися найнеобхідніші меблі, декілька канделябрів та срібний сервіз, Усе інше довелося поступово спродати, адже треба чимось платити за науку. Її мати померла від нападу пропасниці. Батько, Дон Фернандо, весь у чорному, із золотим ланцюжком від годинника поперек грудей, видавав їй у понеділок срібну монету на домашні витрати і забирав сплетені за тиждень похоронні вінки. Більшу частину дня він просиджував, замкнувшися в своєму кабінеті, а в тих рідкісних випадках, коли виходив у місто, завжди повертався перед шостою годиною, щоб устигнути помолитися разом з донькою. Фернанда ніколи ні з ким не приятелювала. Ніколи не чула про те, що країна стікає кров'ю у війнах. Ніколи не переставала слухати щоденні вправи на піаніно. Вона вже почала втрачати надію стати королевою. Як раптом одного дня – Біля парадного входу пролунало кілька нетерплячих ударів молотком. Фернанда відчинила двері ставному військовому з надзвичайно гречними манерами. На щуці в нього красувався шрам, на грудях – золота медаль. Він замкнувся з батьком у кабінеті. Через дві години Дон Фернандо зайшов до її кімнати. «Збирайся», – сказав він, – «тобі доведеться вирядитись в далеку подорож». Ось так Фернандо і привезли до Макондо, а там життя одним махом брутально і нещадно звалило на неї весь тягар тієї реальної дійсності, яку батьки приховували від дочки стільки років.